Les consultes programades als centres d'atenció primària de Tiana i Montgat registren un absentisme superior a l'11%. Les dades no són preocupants, segons Badalona Serveis Assistencials, però és conscient que cal incidir en aquest aspecte als pacients per evitar retards. Des del 2007, BCA ha intentat erradicar el greuge que suposa perdre les visites mèdiques programades amb diverses accions. Per saber-les, avui nosaltres ja saludem a la directora d'imatge i comunicació de BCA, Olga Ruesga, amb qui ens agradaria concretar aquestes dades a les quals teníem i que m'has dit que no eren del, del tot correcte en relació a les visites que no es presenten a, en els centres, sobretot en el cap de Tiana, que és la queixa que nosaltres ens va arribar. A veure quines són les xifres, les dades que, de, de les quals disponeu, disposeu vosaltres. Vale. Mira, nosaltres vam fer un tall d'anàlisi de, de, de dades perquè tot això ve arrel de que els professionals tenien la percepció de que hi havia un elevat eh, volum de persones que incomplien les cites previstes. I llavors eh, la queixa era constant, tenint en compte que a més doncs, ens demanàvem visites d'un dia doncs, amb, amb certa immediatesa i, i, i llavors es forçaven visites dintres de les agendes, generava una mica de, de, de, bueno, de, de disconfort i, i de desorganització en, en la programació. programació.em analitzar uh, de quines dades estem parlant. I vam fer un tall durant el primer semestre del 2009 mm -hmm. i vam comprovar que el, el percentatge d'incompareixenças, concretament en el en el CAP Mongatiana era d'un 11%, uh -huh. per ser més exactes, d'un 11,1%. Que estem parlant de que durant 6 mesos, si nosaltres tenim 75.300 i pico visites, eh, 75.300 visites programades, eh, d'aquestes 75.800 no s'presenten. Uh -huh. Llavors és eh, estem parlant amb amb 6 mesos de diferència. Però, bueno, és un, un element, és una dada important, és una xifra important, no? Clar, clar. És el que ens deien, que llavors la gent que sí que compleix amb els horaris, d'una banda són els primers afectats, perquè evidentment s'han doncs, muntat el seu dia, els seus horaris d'una altra manera, però hi ha l'altre sector afectat que és el mateix personal el metge. És a dir, que en aquest sentit, eh, suposo que s'han pres algunes mesures en relació a això, es pot fer alguna cosa? Bé, bueno, quan vam agafar aquestes dades, eh, el, el següent pas que vam fer va ser, anem a consultar la, la bibliografia sí. i anem a veure si estem molt lluny o, o molt a prop d'altres centres similars, no? En, hi ha poqueta cosa, hi ha molta cosa estudiada en, en, en incompareixences o incompliment de visites en els, en els ambulatoris, en els hospitals. Hi ha poqueta cosa publicada pel que fa als centres d'atenció primària. Però del que vam trobar en els centres d'atenció primària, de primària eh, sortia una mitja d'un 13% d'incompareixences. Sí. O sigui que estem un pelet més baix que altres centres que han fet estudis similars. Molt bé. Això no vol dir que, que no hi haguem de fer coses. Llavors vam decidir fer una enquesta a la població a preguntar ls directament per què no acudien a la visita quan la tenien programada. I vam agafar eh, tots els malalts que durant un mes van incomplir les visites i els hi vam preguntar quina era la causa que, per la qual no havien, no havien vingut a visitar-se. Llavors, aquest estudi el ben portar a terme a no bueno, quatre de les àrees bàsiques que nosaltres gestionem. Una d'elles és montgat mm. Els resultats sorprenents, sorprenents eh, primer perquè només un 42% va contestar l'enquesta. Eh, o si sigui, Vam agafar una mostra de 712 persones i només 300 vam obtenir una resposta positiva, vull dir, estaven disposats a participar en l'estudi. Dels que estaven disposats a participar en l'estudi, eh, que, que tenint en compte que nosaltres eh, vam, vam agafar dades de persones que no havien acudit a la visita durant el mes de setembre, i l'enquesta la feien durant el mes d'octubre, vull dir, només en un mes, un mes i una setmana de distància, molts no recordaven el motiu pel qual no van venir a la visita. I, clar, uh, una de les preguntes que sorgeixen és... Bé, bueno, realment era tan necessària aquella visita clar. que ens van trucar per, per programar i que, i que després diuen no recordar el motiu. Déu-n'hi-do. Sí. Clar, és a dir, és veritat que molta gent sí que deu tenir la necessitat. És a dir, estem parlant d'un 11%, d'acord, que és el que he comentat, una dada que, a veure, dins de la totalitat és una minoria... Sí però evidentment que d'aquests i dels quals els heu fet l'enquesta uns quants i hi ha ja d'entrada gairebé la meitat no us han respost i l'altre no se'n recorda ni perquè havia fet la visita, home, és per preocupar-se. No sé si veu poder establir algun perfil d'aquesta persona que no se'n recordava. Potser era gent gran o quin tipus de gènere. era? No, no, hem, no vam analitzar molt més perquè bueno, el que vam decidir és que teníem que... A veure, no recordava... Eh, el, eh, o sigui, el, el volum de persones que, que, que, que podíem agrupar entre que ja no necessitaven la visita, per això no van venir, es havien oblidat de la visita, per això no van venir, tenien un altre compromís en el moment en què li havien donat eh, l'hora de la visita o que no recordaven sumen un total del 74% dels enquestats. Mm. Estem parlant del, del el volum total dels enquestats, eren 300, eh? Clar. Llavors, un 74% el que ens dona a pensar és que probablement la necessitat de la visita eh, era relativa. I no? qualsevol altre compromís, qualsevol altra situació urgent doncs eh, passava pel davant d'aquest compromís de visita que havien adquirit amb el seu mitjà amb la seva infermera. No? Uh -huh. De la resta de CAPS, a banda del de Montgatiana, les xifres són similars? Eh, aquestes dades són agrupades. Val. Eh? Val. Són agrupades per als quatre ambulatoris, que perquè no hi havia diferències substancials entre un ambulatori i un altre. Clar. Eh? O sigui que les vam, les vam donar agrupades. Mm. Eh, Bé, bueno, coses a fer. Sí, hem de treballar molt en què ens hem de fer responsables amb l'ús dels serveis que, que utilitzem. I si estem utilitzant un servei mèdic, com pot ser el servei d'un ambulatori, ja sigui per, per pediatre, ja sigui per, per odontòleg, ja sigui per infermera, ja sigui per metge de família o per treballador social, doncs eh, si hem adquirit el compromís d'anar a una visita hem de pensar que tenim un espai reservat per atendre'ns en, en, en l'agenda d'aquell professional i, per tant, tenim un compromís d'anar-hi i, si no podem, doncs, tenim un telèfon on et te podem trucar i anul·lar la visita. No? Molt bé. Suposo que, en aquest sentit, eh, això és la mesura que, més immediata pels usuaris, però no sé si a l'hora de demanar, de fer la petició, llavors, eh, amb qui es vulgui fer la consulta, doncs fer un, un primer terme, no?, un primer allò... Vostè quines necessitats té o... Bé, bueno, com estem, estem començant a preguntar-ho, estem començant a fer aquest, eh, aquest primer filtre d'exactament quin és el, el motiu, i en funció del motiu hm, estem, eh, estem portant un projecte a terme que és la infermera que telefònicament ho atén. Hm. Si ho pot resoldre per telèfon o resol, si se li ha de programar una visita... Llavors eh, se li programa una visita o bé amb el metge o bé la infermera, en qui el, el professional que fa aquest filtre considera més adient. Hem començat a treballar una mica en aquesta línia, per fer una mica més, més eficient l'ús dels serveis sanitaris. Clar, perquè sense entrar en els detalls de termes econòmics, just ara que hi ha el debat de les retallades, just ara que hi ha el debat del copagament a la sanitat, uh -huh. evidentment, debats com aquests de l'absentisme a les visites programades no afavoreixen a la sanitat pública, en el sentit que, clar, si volem fer un sistema eficient, evidentment s'ha d'aprofitar i ara no es fa, no? Potser... Uh -huh. Bueno, de totes maneres estem parlant de que tenim un 11%. Clar, clar. Vull dir que realment altres, eh, dir que el nivell de compliment dintre de lo que hi ha ja publicat en altres centres és un, és un nivell bastant més que satisfactori com, si ens comparem amb altres centres sanitaris, mm. no? Eh, en, en de, una altra cosa que estem fent, també, és validant les dades telefòniques. Una, algo tan, tan, tan important com que quan ens anàvem a trucar als usuaris per demanar i el telèfon, per passar-los l'enquesta, ens trobàvem que el telèfon el tenia erroni o que havien canviat de número de telèfon i no l'havien comunicat al centre d'atenció primària. Eh, bé, bueno, coses molt bàsiques que la base de dades ja, a priori, ja diu que no, que no, que no ho tenim ben, ben polit, no? Amb això també estem treballant, millorar aquesta, aquesta informació. Ja et dic que jo crec que el més important ara en aquests moments és que la gent comenci a sentir-se responsable de, de, de que està utilitzant uns serveis públics, uns serveis que són, són costosos, com, com tu bé deies, són ara tan costosos amb la crisi com abans. No? i que el que intentes utilitzar-los de la millor manera possible. Sí, clar, perquè aquí no es poden fer carnets per punts com el, eh, com el servei de trànsit, no? És a dir, aquí si ha una persona eh, doncs això no va una visita, després no se li pot dir et eh, doncs retallem X, perquè, evidentment, és, un, és una, una mesura molt injusta, no? Però, en tot cas, sí que, sobretot això, fomentar pedagogia. Sí, perquè pedagogia. La, la, la següent vegada la pot, la, la pot necessitar i, i, i, i segur que està molt ben justificat que, que, que pugui anar-hi, no? Sí que s'intenta d'entrar a la consulta perquè nosaltres anotem si, un, si un, una persona tenia que venir i no ha vingut. En la seva història apareix que no, no s'ha presentat en una cita prevista. Llavors el que intentem és quan torna a demanar visita el mateix professional que la té, el metge o la infermera, doncs li recorda no? que la propera vegada doncs, intenti complir amb, amb, amb, amb l'horari previst perquè a més... Si no pot venir o ja no li interessa la visita, el forat d'aquella agenda, d'aquella visita, la podem, es pot beneficiar un altre pacient. Clar, òbviament. Doncs Olga, moltes gràcies per atendre'ns. Doncs a vosaltres. Adéu, bon, bon dia. Adéu.